Але тут я змушений перервати свою розповідь про минулі роки і негайно повернутися в наш час. Бо несподівано сталася річ нашими героями непередбачена і неочікувана. Поснідавши, іноземці поскладали речі у багажник, потім закурили і пішли у садок за хату. Що вони там робили, хлопцям не було видно. Хвилин через п'ять – з-за хати вийшов старий ковбой, сів у машину, завів мотор і поїхав. За хвилину лише курява лишилася на дорозі. Хлопці здивовано глянули один на одного. «А, а де ж той? Лисуватий?» – прошепотів Марусик. «Хто його зна?» – прошепотів Сашко Циган. Журавель тільки мовчки знизав плечима. «Гайда глянемо!» Прошепотів Сашко Циган, і хлопці на вкарачках обережненько, скрадаючись поза бур'янами і кущами, рушили у садок за хату. Так сталося, що на цей раз першим повз Марусик, в якому вони порядку причаїлися біля паркану, в такому порядку і повзли. І тому, звичайно, Марусик перший і побачив. І в нього в першого волосся взялося дротом від жаху, а вже потім це сталося Сашком-циганом і журавлем. У саду під грушею, розкинувшись на траві, лежав без руху лисуватий іноземець. «У -у «Убив!» – ледь ворушачи губами, пролепитав Марусик. «Ага!» – тільки і міг прохрипіти Сашко-циган. Журавель обійшовся якимось Невиразним звуконаслідуванням. Не, не захотів скарбом ділитися. «Що ж робити?» Марусик мало не плакав. Хл «Хлопці, що ж, що ж робити?» «Га!» «Міліцію треба!» Прохрипів Сашко циган. «Де ж ти її візьмеш, ту міліцію? Зараз!» «Валігураш у лікарні!» Нагадав журавель. «Справді!» Дільничний міліціонер, товариш Валігура, який жив за сім кілометрів у селі Васюківці, позавчора ліг у лікарню через загострення радикуліту. Це знала вся дільниця з п'яти сіл, яку він обслуговував. А до райвідділу – 20 кілометрів. Без транспорту – півдня бігти. «Та що ж це робиться?» – вихопилася в журавля. Нащо ж ті люди, здатні заради то не люди, а фашисти, просичав Сашко Циган. Награбували у війну, закопали, як тікали, а тепер один одного. Ой, Марусик судорожно вчепився в плече Сашка Цигана. Убитий іноземець поворухнувся. Ж живий, прошепотів Журавель. Та він просто спить у холодку. А ми пусти, а то синець буде. Тю. Марусик розтиснув пальці. Тепер я можу спокійно залишити наших героїв і повернутися у минуле на двадцять років назад до святкового столу у хаті Бойків, де щойно оголосив представник і товариш Олексієнко, заповіт Стефана Бойка.